والله لا يهب الفساد الا منن كاي فساد سره و اي ذات له كل شي وی لشي دتا اي تا کې لا وي ريګه د الله نا اخزته ل عزت بالاسمين اوني د لراته ماده کې د لره په کولو د چې زما زما غول اس پکيږي اغول راله کوم پکې دا دمي وبغي غوم په کې فاس به جانم پوره د جهنم والله بسل میاد او ب د بی د راران زمنږ استاس پر معیل یو ځلی وا دلته دوه خانانو د یو خان د زوی واده د بل خانې لور وادو او ع رحمت اللاله لاړه هغه سړ هغه خان پسی چې د چا د ژوی وادو اوو کمیټمو کار کړي وه او دا د خیرخواي کارونه به کول ووره پسې وورېویللی چه گوره هستاد زوی وادوه او دا دمی مغا گوه کار نه دی نسیتونی ورطاوکلل بس اغا منی شو اغاوی نبیغا گوم چه تر اغلی مشران بیراوستی وی بیا اغا طرف خان چې کومو دا چه دا لور چه وادو نو اغا خبر شو اغاوی چې نه نغا گیا نزب لور پا وادو که دمی غا گوم او دمی براولم او دمی بگروم او دا بکوم او دا بکوم شیخ رحمت الله علی هغه دموی خواغه نه منی کیدم بس هغه تقریر اگر دنيش راوستیو غډای شروع کړه شیخ رحمت الله له لاړو هغه قران شروع کړه چې قران شروع کړه هغه چې کم کسان هغه دم ل راغلی نو د شیخو आवाजم بهترین اوازو وو خو نولی بلې خو استاد نه او ورو د علماء د هغه چې کم شاګردانو لاوینان او کیسیټو کې راغلی هغه आवाज 탄 زړی په غړ باندې یا کوي ها نو هغه چې کله قرآن شروع کو نو دا غډمونه ډیر کسان را لږ قرآن ته کی نه اصل شپه دې نیمه واخته شپه تی را اوی خپل میلسو کو موږ قرآن درس کو او قرآن مو او چې کله سهار شو بیا موږ رالو لاوین ستړي دي او موږ مخ ملګری ستړي شي وو رالو ست زمانا بعد زو مشین کی او ما تو رو دیری که زماوی مشینو آئی که زو او یو سڑه نازتی په خواه رو که داسی او ډیر جاد په زلت که نازتی چه ما اولی دو داسی می ورطاو نو آغا خانو چه کم خان د خپل لور پا غواده که دمی گردی کدی او ما خپل اخپل منشی سر خبری که اولی نوکار چه کمو په مشین کی چه اغبانی نظر نظار اولا گیده منډه مکڑا او رامی وسته سره سرمی خواه که نو وی مارتی خانسه ابتسه که دلتا وی دلتا زمازوی نو کرده دی مشین که وی زده اللہ نو یارده ما چه اللہ از تسوم را غیرتی زاده ما خپل نو کرده وی چه ورش دل چه راوڑا چه راوڑا باگه بانی چه از کلا وی مارتوی خانسه با تازوی سوم را تازوی سوم را اوڑا در اوڑی دوره دی وی په پدې دوه سی روپې ستاسو گزاره کیږي او په 20 روپې د میاشتې تنخوا ده په دې ستاسو گزاره کیږي تاسو غټ کور ته معلوم دي مې شي گزاره نه کیږي یو واخوکرو او بل وخت بیا ته نازتي وو ویخه وي مارې خپل مونشي ته ویلې چې دله باد د سمره تنخوا ده 20 روپې 15 روپې تنخوا به ورکه او سمره وړو دي ها دوه سی را ویخه دله بشپک سیرو لا ورکه چدري دری دا وکارې بيکيږي ها وي ما امون شيغه ساشه ما تا چې دا غریبانان دار ته تمستیو دا خنه کې او دا, دا کې او دا کې ما شي نو ور کې بورله ها وي بیا راته ویلې مون شي چې دا ولي په دې د اثر سو لري راغې و عزت د نه اونې یریدمه عزت خدای نه ویریدم چې خدای استاز عمر الوي قهار دي او عمر الوي ذاتي چې د قرآن مقابله کړوا او عمر الوي خان او مالدارو ننه دا حالت دې ا چې د قران مقابلې کړې وانه نه د حالت شو او زه د الله نه يري دم په د باندې يري دې چې ولې په ذلت کې دي وې اذا قيل لهو تک الله کلا چې ویلې شي ته او يريګه د الله نه اخزته ل او ما دې کې د غر تکبر بل اسم په کول او چا چې د د قران مقابلې کړې دا د انجام رسو ډیر د ذلت وي فحظ بهو جانم پورده دل را جانمه یو خوش توبو باشی الله ماسکیم ولبی سلمی آد او بدا بیستر را داوت سلورم منزل ذکر کئی دا حاجی چاگه صرف آخرت گواری صرف اللہ رزا کئی ومن الناسی بعد دا خلقونا من یشری نفس واسودی چوار کی زانم ابتغام هر دعات اللہ دا پارد لطولو دا رزا لطول دا, دا اللہ واللہ بلی با او الله مینا لارون کې باندې ګانو سره او ترخی ترغیب ورکی jihad تان یا ایه الزینا من ندخل سلم کابا اے دیمان خوندانو د نشی په اسلام کې بوره یعنی توحید او رسالت او jihad دیو منل ما کې توحید مسله بیان شو بیا دمه سه کې د رسالت مسله وا درې مهسه کې د jihad مسله مال له لګو د مال ترغیب ورګ اسلام کی پورا داخل شان ها آستعد طبیعت کو موافق او مخالفی هغه بماني ولادت بهو خوده شیطان امر وانیږي په قدمون شیطان انه لكم ادوه مبینا یقیناند استه دو پارا دشمن سرګان پاین زلال دوم کو خویل ایتاسو مین بعده ما جاءت کومل بینات رسو دا غنا چرال تاسو تکاره دلایل عالم به الله چی بیس عزیزون حکیم غالب حکمت والے اس تخویف فر گئی هل ينظرون ادین انتظار نہ گئی الا يأتيهم الله مگر ذا شراد لو کی دی اللہ في ظلالهم من الغمام اور یذکی د سورنا پس سور کی د ور یذنا والملائکه دو ملائکه وقضیل الامر واکی شی حکم د عذاب ویل للای ترجع الامور او اللہ ترا کر سال بنی اسرائیل ناشکری مکه جنې د بنی اسرائیل غونډې پهسته لګو کا سال بنی اسرائیل تاسو څنګه د بنی اسرائیلونه کم آتے نام سم راډیر ورکرې موږ دی دا مین آتین دلایل بیندین کران و مې یوبدل نعمت الله سوچي بدل کې نعمت الله مې بعد ما الله شدید لقاب یقنان اللہ سر عذاب والا دے اللہ نعمت در کردے دے خورو والا کردی نعمت شکریام ادا کردے اللہ بیدر او کدا نعمت ان بدل کر نداللہ دے عذاب انتظار دے زوینہ للذین کفرو انجام دنا شکرو کو انجامی سدے زوینہ للذین کفرو خیست شرحہ کسا ندا چکو فری کردے دے الحیات دو دنیا جند دنیا ویز نه من اللذین آمنو توقي كي ده ها قسانو بوري چيماني راوليوه والذين اتقو ها قسان جزان ساتي ده شرق و بدتنا فوقهم يوم القيامة ده پاس باي پورز ده قيامات ده پاس ده دوی باي پورز ده قيامات والله يرزق من يشاء الله رزق ورقه چاله چه غالي بغير حساب به حسابان ده معايدينو بوري توقي كولي حالة تسره وجود دنیا کی داد الله نعمت او چای چې موحدین او مؤمنانو په لري ډوغي کړی نو به کې حالت به خرابې ورسدو او ډېر د زلت به وي مومنون المؤمنون کې الله فرمایي اتلسه ما سیپاران یک نمبر دی اته یک سوټه یاتي خوزیو دو آیات ام نخی شروع کوم علم تکون آیاتی تود دا علیکم آیا نوی تاسو چراغی لیوتاستا آیا تو نزمان چلوستیشو تاسو باندی و کن توم به آتو که زیبون تاسو پتی دروغو یونکی دروغ بمار پروی چې مانا دا چی زدان آدم دی دروغوی قال او رب بنا او بو آی دیر بزنگا غلبت علینا زور شیو امنگ بانی شی قوت نا زمن گ بدبختی منگ بدبخت ولا واکنہ قومن دعالینا او منگا قوم گمراہ ربنا اخرنا ایرب زمن گا او باسی منگا مینادتی جہنم نا پین ہود نا کہ من بظالمان یو قالو الله یلہ دای انجام دی دا منکرین او داغ شکرو قالو بو یلہ یشکرش اسبو یا په دې جاننن کې ولا ته کوم خبرې مې کوي ما صورت اسواد د رښتميتي لپاره 160 نمبر یې هاد آفو جم مقتاهم اماکم دایو ٹولگی راپن دی دون که لا مرحبا بیم نشت خیرالی دوی دا ندی خیرالی دوی دایی نم سال و نار یقینن دوی دن نکی دون که دی وردان قالو بل انتم کتلا پا بل انتم دی خلکی بیراو بون خلیدی مرحی که وای بدوی بل تاسو تاسو لا مرحبا بیم ندی خیرالی تاسو تااا انتم قدم دموه لنا تازم اخي كره لدى عذاب مانتا و بسل قرار نو بد منزل ل قالوا اي بدوي ربنا من قدم لنا اي رب زمانگا اچام اخي كره مانتا دى عذاب فزيد هو عذاب اندف هم النار زياد كتل رعذاب دو چند بور كي و قالوا اي بدوي ما لنا لا نرا رجال انچيني وينو سندي رجال نوينو رجال کم رجال کننا نعود من الاشرارا او کلی را وی که مونږ بهش مېره له شريعانو نا مونږ به وی چې څنګه ته ورشینو شارخوري او شره وې کله را ل په شره وست ا تاغز ناوم سيغريا اني ویلي مونږ دین را پټوکا ان زاغتن هم لفسار یاګهږي شي ودوینسترګه ها هغه شريان چې بچا ته وي هغه بل الله جنت ته بوتلي سترګین تهګه شي ویو کنه ټوکي ورپوري کوو دا انجام به دی چې جاننن کې به بیا چي وي او چا چې مصلم نه لري او چا ور پوری ٹوکی نو کئی دی ور پوری انجام دا ہوئی خراب دی مسله چې چا منلی دا او سبری کری دی اووی تا اللہ اخر رزق ور کری دی واللہ او یرزق ومین شاہ اللہ رزق ور کئی چالچی وگاڑی بغیر حساب بحساب باندازی او سی لد مشروعیت دا جہاد ذکر کئی چی جہاد ولی رواش سی اللہ تی دی ندا اللہ تی دی کان الناس او مدن واحدا او خلق ا وخاله کډول ټولګې په یو دین باندې فسبحا صلی الله علی نبینا رعلی گلاله پیغمبرانو څه مطلب د چټول په یو دین باندې پیغمبر راتلو د څه ضرورت دی پیغمبر خواله راضی چې کله هدا دین کې اختلاف راشي او څه مسئله ني معلومه خلکو ته چې دین یو یو مسالې ټول ته معلومي نو بیا پیغمبر راتلو د څه ضرورت دی پیغمبر خواله راضی چې مسله ور کار کوي بیان کړي نو د اپا صلی الله علی الله ذکر کو دغه پټه یو خبره پراته ده هغه سورۃ دیونس کی کامل ده یو لسمه پاران ور لسمه یاد سورۃ دیونس کړه خو بابا ها <تصفح> ابل بابا دې څه کړه بیا اوو oh, oh. very good نور لاسما ياته ماشي وما كاننا سو الا امه واحده او نو کلهګه مگر ټول په دي نه واحده امه واحده ټول یو دین باندې پښتو تلفونی اختلاف وکړه اختلاف وکړه ټکي د فښتو تلفون بیا په باسلام الله نبی نه بقره کې اوس مسله واضحه شو کان الناس خلقه امه تن ټولګه واهدا یو دین واحد باندې په یو دین باندې په بعض فبا اختلاف وکړه په باسلام الله نبی نه نور او لګل الله پیغمبرانو موبشرینا زیر ورګون کې کو دا وامون ذرینا ير ور کوون گینه منون کوتا وان ظلہ ما همุล کتابا راوی لګد د دې سره کتاب بل حق د پاره د ښکارا کولو د لیا کو ما بین الناس دیر پاره چې په سلو پمیند خلکو کې فی اختلافو فیها با مسلو کې چې اختلاف وکړی ای پایيږي او قران راوی لم د دې د پاره د اختلافي مسلې بیان کا د اختلافي مسلې د بیان د پاره د اتفاقي د پاره نه دی راغله لکه سوره النحل کې الله فرمایي سوار لسمه چې نمبر 60 باج وې اختلافي مسلې باندې چېړي وی قرآن راغله اختلافي مسلو د چېړل لپاره چې دا وچلې وما ان ذل عالق الكتابا مغنبي راले गेले ता बांध किताब इल्ला लिदुबयना لهم الذي मगर तेर पाराच बयान कि द्वितागा मसले इختلفو فيه जित द्वितलाप गरे पागी के इस्तेलाफी मसलो तो बयान द पारा रागले वे हा वहु तो वरहमत लिकौमी युमिनून हदातो रहमत दा को मोमिन द पर दे आवे इस्तेलाफी मसलेम اصطلاف نو کڑے پا دی کی اللہ اللہ زینہ مگر آکسانو او توو جوار گریش دائی لم من بعد ما جاد ہم البعینات رسو دائینا چرال دی داخت کارت دلائی لہ بے بغیم بے نند وجید بغض ناقبل میں کیا پرسو سران اک پرسو سرے بغض شروک فاد اللہ اللہ زینہ نتوفیق را وڑے لی, لی مختلفو فیہا دا رسد ناشې سلا بيګړې उपाय کې من حق داغنا بيدني په بلو گمبانه والا يهدي او لا توفيق ورګي منه شاء او چا ته جوه لري الا سيراد مستقيم په در عبدلارې ميغي ام حسد من تدخل الجنه دا د توست تشجيه او په باغدري تشجي او باغدري دا مونږ اصولو کې ذکر کړو چې کله کله سستی راشي نو الله په تشجيه ذکر کېږي په باغدري رسو کېږي او جهاد گران کار ده په پخوانو مصیبتون راغلیو په تاسو بمرازی ها ام حسیب دومای از تاس حکومان ده انتا دخلو الجنناتا جلار بشی جنناتا ولم ما یاتی کم لانی براغل تاسو تا مسلو اللذین حالت دا کسانو خلو چی تیشی امین قبل کم پخواستا سنان تاسو بانی لاسر تا نتا راغلیو جنناتا بازمان او ای جنناتی کتار خوزیم جننات خوی منگل جوڑ شگه د نبه حالت در باندې و اعلان نه راغلی مسجد اومل باسا او ذر رسول له و د تا تکلیفونه د باده ناو د مال تا وانو ناو تکلیفونه و, و رقی رسولو رقیبلیو حتا ته یقول الرسول کیوبوی رسوله والذین امنوا چی مان راوړو ما هو د سلامتا نصر الله کله بیندا د الله بیا دا کیش کال خیال کوی مملبا و وضره وزول زیلو حتى یقولله رسول او به قدل تر دی چېوبوي رسول اوا کسانو عام نو چېمانې را وړ دی ماو د د پیغمبر سره مط نصر الله کله به داله دنی دومره سرته برله چې پیغمبر به او مومنانو بموي چې د الله امداد د کلی ددنه دا معلومی کې چې پیغم برانو موسله غرزولې او ممنانو موسله غرزې ده انا دین خدا معلومیږي او سوره ابراهيم لګراواله وي ديار لسمه چې بارا 44 نمبر وقد مكروا مكرهم وين دلل اي مكرهم اعتبرون قدو تدبيرون قدو اي اپني زال تدبيرون د دیمنخیرینو دام بیا خلاف تدبيرونه کیړو وین کان مكرهم انه تدبیر د دویل د ظلمن الجبال چې جوړه ته دیلو دا غین اپ شان دกรونو یعنی تم راغت چکه تدبیر باندې به با غر لړیدو غر به بده وې خو چته ده خدای غرونه بل اړیدل او جڑا کېدل به خوان بی د زین ان دی خو زولی انبیات عمر کلک ولاړو انبیا حوصله نه د خو زولی دا رنگه سوره احزاب دویشت میات یویشت می چې په اړه سوره احزاب دویشت می چې په اړخری پانه دا و عندما يجب المؤمنون الأزابان هر ازوجه المؤمنان أدل الارام قالوا في ذلك هزاما وعدن الله ورسوله دعا ازوجه وعدن منصر الله ورسوله و صدق الله ورسوله و رشتيا ولد الله ورسوله وما زادهم إلا إيمان و تسليما لا زيادة دويلة مگر إيمان وغاية خود الله دا دين هم دا معلومة موجود مؤمنان وحوث الله نده قرزوله دا انبیاء او صلی الله علیه مومنان او صلی او دی یاد نما معلومی چی انبیاء او مومنان او صلی ده. اصل خبر دا, دا چې دی آیات کی تقتی دا یو ټو کې له بگی چار پکې ویلشی نو بیا اشکال اشکان ختمیږي او تیراز ناراضی انبیاء ته غلط نسبت بیان کیږي مانې ته خیال کوی وزلزل اجرا قید لیو حتا ترد یقول الرسول چې وی برسول لهم تسلیہ تا انا دوی تا د دو تسلحي خبرې دا معنی ورسره وکړه نو مڅه که ښکاله تیراس ختم شو حتی درې یقول الرسول چې وی رسول د تسلی خبرې والذین آمنوا ااکه سان چی مان راولې ما هو د دې پیغمبر سره متا نصر الله کلبین دا د الله مؤمنانو بداوېلې چې مؤمنانو بدا, بدا خبرو کلام انبیاء بو او تبشارت ورک الا خبردار ان نصر الله قريب بشك انده الله نزدې دی کوښې پیاات کې بي وين دا تر دې ځای ها ان او داغه د پارا تنویرات ان ذکر کړل او ولات ان ذکر کو او تښه او بادرې اوس د دې دینه د کور اصلاح شروع کړي او اته کور دا ایز لا دا 파را اتلص قوانين چې کورسه مې دا اتلص قوانين مې په کور کې جاری کېداس دګه نو ستاسو کور به بالکل سم دی ورانه به پکې نه یي کچې کور دی ورانی نو ته جهاد نشې کولې اولنې قانون دا کور مشر به په کور والو باندې خرچه کوي کمالداري د مالداري مناسبه او غريبي د غريبي مناسبه کور په دیو جوړان شي چې سړے پکوروالو باندې خرچ نه کړي د کور مشر کور ته سراوډی نه بچو باندې خرچه نه کوي نو چې نه کوي آ نو هغه ځکه کله د خاون نه پېشي پټې کله د دانی پټې خدمت غلشي بچي چې ګورینو کله به یو په ټیګ اخلاق کله به بل دکان پټ نه غلا کوي کله با ها یو زین اخلاقانی کې یو کله د بل زینا دا وجه دای چاغه پغلا عادت شي مشر خپل به خرچه نه کوي چې داغي مناسب خرچه بيوكي او هغه مستغني کې نه نور خلک نه یری نه چې لکه حرام باندې نه کوي دا باندې کې نه هغه ته روان شو کور نو سميږي په دی کور جی سمې نو په کور والو خرچه وکام او دانه نه چې ته د خپل وزن زیاتو چې ستاسو مرو وزن دایغي مناسب خرچه بيوکان یسعلو نا که ما زائن فیقون تا پوز که اس دانا چستشی خرج کو خپلو تاویدارو بانی مال لگوا قلو اے ما انفقت و ما اچی خرج کوئی تاسو من خیر ان بہتر مال وللوالدین انو دا حق دا مورو پلار دے فمورو پلار خرچوکا والاقربین و خپلو خپلوانو باندی والیتام و یتیمانو باندی والمساکین و مسکینانو باندی و ابن سبیل نا سوقه سانه کسانو خرچه کوا مورو پلان خپل خپلوان یتیمان مسکینان مسافر وبانې کور کې کدی دا وی یتیمان وی مسکینان په وټولو خرچه کوا و ماتفلو خیرین څه خرچه وین الله به شګه علیمه باغی باندې پویلې قانون د کور مشر به مدافعات کوي چې د کور مشر کې مدافعات نه، مدافعات نشي کولای نو کور ورانشي. ارجو کوه بیا آزاد راځي او جره بیا. اوبیا پردا ختم شي، د کور مشر کې چې مدافعات هي. او څوک څه پیړدان غوښلی شي نو دا کور سني بیا. او کور کې بیا ورانه ناراضي. چې کور کې هغه د خدي او د مورې جگړشي، نو مور په سي لور راوالي نو کور وراني بیا. او موری بیا یو زی شرم شرمی و بل زی که او زوی و علم و بچی و علم نا نا چی دا خذی و دا مورد جنگ شو او اسلا راگویو که رو غیر اوالا خذی لسا پیر اوار که رو غیر اوالا چورانی را نشکور که او کور سم که چکور که خذی او خوری او موری دیو بل سنو که لاسه چا ولی نو جهاد نشی او او غصره ازد منگی و او شرمی که <coughs> کتبا علیکم انکتالا پرشیف تاسو باندی جنگا و هوا قرح لکم دا بد لگی تاسو تا دا جنگ تاس تا بد لگی تا مدافعات نکی دا در تا بد لگی خدا و پساد جوڑ کیم ویزا ملائی بس خدیزی کئی با جنگ با کئی اوچی سی اوکل لگا با کئی واسا انتک شاید دا چی بد بلگی تاس تا یو سیزا و خیر لکم آغا با سودمن وی تاسو لان دیکی وڈی را پ هواسان تو هبو او شاید چمین ها با قوشین يوسي سراوه هو شرر لکومه او شر استاذ ده پارا تاسو خمین ها دي سراکوه جمه ها جنگ هزه بین انداره کومه فاقه بروس تو شرر پسادو گرزی منه دا سمرخ پاک سڑه ده خل سڑه ده او كور نشي سموله او كور که هر وقت جنگ جگه ده کانزلو چه والله و یالم والله پوهی گوانتم لا تالمو نه او تاسو نپوه خیتال پی اشوری الحرم ازتمندہ میاشتا را او ازتمند میاشت رالا او پاری کی پتابانی دشمن را او تکور ناستی و تا جنگ نکی مارا یردائی دی که قدو نکی که زی جنگ نشم کولے نوچی دا نکی انو پینزن اقصانو نا بدرتو رشی گی یس آلو نکان اشاری الحرام تا پوسکیستان ابارد میاشتی کی قتال فی جنگ پدې کی څنګه دی چې جنگ پکې ګوڼه قول ورته وای قتال فی کبیره جنگ پدې کې لوي ګناه واڅواد دونه سه بیل الله باند خلق د لارې د الله نه دام لوي ګناه ده توګه پدې خپې چیرې جنگ ګناه ده خو 15% درته راځي بعض ټیم کې دوه ګناونه مخې ناراضي وړه ګنا یو غټه ګناوي ناغه والا ګنا هغه کدر نه بعض تیم کې وشي وا کا کټ ګونا به خدمت می مثال پتاو ار استنجادا نو استنجا کول د اسونه طریقه ده اورات پټول دا پرې دي د دادواړو د ثواب کارونه ني وه کوه کې یو سړی استنجان کې نو سناتي مات کړل کپر نه پټي اورات نه پټي پرې مات نو دادوا غناونه دې او دوا چې کین دغه کې بیا ثواب هم دي خو دې کې به دا وځلحتي غاره د واغ طرف ته خلک ناشتي او وخت یو رات پټولم دي یو استنجا کولم نن سبا کې نو دا وخت یې استنجامه کوله رات پټکا اځنه چې امریکا ښه را کوي یا سوالونه شار شهر هرام ها ته پاکستان هاره د معاش لري زت کې قتال فی جنگ پدې کې قل قتال فی کبیره وای جنگ پدې کې له ګنارا باز دا گناه و اغلیه را مستحب را نپادشو مسواد مستحب دیو پلانه اول دری تکبیر اللہ لارشیب واسواد دونان سبیل اللہی بندو الخلق دلار دا اللہ نا و کفرون بهی کفر پا دیبانه دو گناه اونشو یو دا اللہ دلار نا یو دویم کفر پا اللہ او دریم والمزجد الحرام بیزتی به مسجد حرام او سلورم و اخراج و ایلی شلل لال د دې د دین اکبر له یونادایند لای الله او س پنځه ما ولفت من کو اکبر مینه القدمی لو یوناده قتلنا کتشر قتل د قتل غم اغل سین پنځه گناونه بدرکینور راشی عمل بری تباشی مجزه حرام به تباشی جمعه بری تباشین شرک به غورشی خیر د د یو قتل کې کې نو دیشی ولا یزالون میش بيد ويقادلون گم جي جنگ ای سره حتى يردو کو ما دیره پاراج واپس کیتااسو ان دی نګوم د دې تاسو نه هیڅ په توه قوت دی شو و مير تد مين کوم ان ديني سوچ واوري تاسو نه دین خپل نه و یم دیمل ژوند هو کافرونه او دی کافر بوله یک دا کسان حبیثت اعماله برباد دملونه د دوی په دنیا ولا اخرت د دنیا اخرت دي و اوله اصحاب النار او دا کسان خوندان د ور هم فیا خالی دوندوی باپتی کیا میشه میب وال الذي نه هاجره کسان ججرهدي کړی وجه دو جال ل کو وي زبي للله پلاې دا الله کې اوله ایق اررجونه رحممت الله دا کسان نودزادي د رحمد دا, دا الله والله او غور راهیمه او الله بهفون کېمهرببانه ل سلووررم قانون چې کرکي نه نخمرېول میصرل فور کې لکوی چرته شایبي او جووارګر پیدا شي نشاه پیدا شي پوډري او چرسی و بنگی پیدا نشی گوری. کور با دیوران شی. ذکر که شرابی و نشایی او پودری پیدا شنو کلوی ده مور نا جامع پتی کلی. کلوی ده کالی پت کلی. کلوی ده خزین پت کلی. او کلوی یو نقصان نو کور تباو برباد ده. کور ده نه سمیگی. دیو اجنا کور که نشایی سڑه پر ده. نشایی ختم که ده کور نا. چی کور ده سمشی و چی حد ت في نهاية الحمدية والمسرى في شراب و جواره كبير قالوا فيما اسمو كبيرا في دوالو كي قنالو يدان ومناغيو بيدينل الناسي خلقو لران واسمو اما قنالو اكبرو مننا فيما لو يدا دا فيدين دا دوالو نا شرابو كي خسير بو ستابدن توا في لذة توخندرايشي خوياو بو دروغ ديرو كنزل با دير كه خلو با لفلد شبيل نقصان بډیر راشي. ا په ځان باندې پوي غ خپل پرديبه نه پیژنې. دا هغه لکه په دایره نقصان یې لري. جوارۍ کې دا لري چې مال بدل لا لاس نه راشي. خو د بل مال لیوټ کو، بيځه تیری وکړه چې سبا ستانه مال په ګی لاړ. نوخه زبریم خرڅ کړي نو نقصان باندې کړې. دیو جنا دا ډیر انټرنیشنل بدمایشان دی را کور کې نه پریری. شرابو جوارګر. نه ناجيباون دي دا چې شرابو د ته قران حرام ویلي دي حدیث ګراغلی دي چې دا حرام ني په قران و حدیث باند دی. او حدیث باندې دا حرام ني او د الفی مبارکه چیرته قران کې دا سني دی راغلی چې دا حرام دي دا سینو د اتی مون نه راغلي نه شرابو چې قران کې ورته حرام ویلي دي ناګیره پاره پرمټي جوړې کړې ا هغه ذات چې پمل کې هرڅوږيږي او چہ تیموتے قران کی حرام ندی ول پاقی پابندی لگے دے انگریزان بدن ن بہ خراب ہی انگریز بے نقصان دی وے ا دوار خیر ا کم نشد دا خو حرام دی نشد واڑو کی دا اگے تم جائز نو وایو قران چ کمسیست حرام وے اگے نے پرمنٹ جوڑ کر او چ کمسیست دی حرام دسے الفاظ ن دی ذکر کرے او حرام و منہیات دی ن دی ذکر کرے نا اگے زکه هاچید آغا رور پی خپکی گی، انگریز پی خپکی گی و یا سالو ما زایم فیقونه تا پوز که استان آسا چه قرچی قولی رفا وردو ازیاتی که زان زیاتی که دانه چیوی نه نه نو جماعتی شی زیاتی که استان خونه زیاتی که گی آیو سرهو آغا چرت دا آیات باوری دلیونو او مانا بیده دیز دکرهوان طالبان ورته ویلو جلاګه مولي شهبوي ورته ویلو يا ورته طالبان ویلو چې خان شهب يا ملک شهب ته زکات نور کې خیرات نور کې هغه قرآن کې الله ویلي چې قل الافوا هوا یا چيزي دي ورګه زمانه دې تینشته سن ټول ما سره پورې دینو دې تیرانه سنشته هغه ورته قرآن کې دا یا تمشته چې جانم ته الله ویلي چې ډښ بیا هغه وی حل می مزید عینور دېشته حلم طلا هغه حل می مزید یانمم نډکی کیستا هټم نډکی کی دا فادہ مانانه د چګنستانه زیاتی وی غو لګو نه نه د ځانې زیاتی کا تو ستانه کومه یاست زیاتی یا بني کذالک یبین الله دارنګ بیان ی الله لکمو لات تال تذلایل الله لکمت تفکرونا خامخا چی فکرو کین په دنیا او الاخره په بهدت دنیا او د اخر کې اوس پینځم قانون ذکر کې اصلاح الیتاما استاپکور کې یتیمانی نازنا لی شروع کې نتابه جهاد ته کې د ایتیمانو اسلام کا قران درته د اټول خي د کور په اسلام باندې شروع کړی لاند کور د لنګ سمي وېس الونگان للیتام تاسو کې ستانابهاره دي کې قلوا اسلام لهم خير اسلام په غوړه ده وانتو خالدهم فی اخوانکما کچری ګډ وړ خوراک وې دسر اعداس تاسو ورونی یاني کدا ځان سره یوځې کې او کاروبار ولر روان کی تجارت وغیرہ داغه دا مال داغه مناسب لگے د خپل مال داغه مناسب لگے نو دا بهتر خبر روان و انت خالدوهم فیخوانکم استاد رونه دي بیا ولاو یا لم المفسدان الله پیجنې په سادی مله المسلیح اصلاح کون کنا یعنی ک یتیم دی په چارسو جواره اختا کړي و او جون دی ول تبا کړي تعلیم دی پینې کړي نو الله دی پیجنې حت تا تا ل یتم پات کړی لري نوتداغه او دغه مال درته پات کړی لري نوتداغه مال پغه باندې لگا ورکړې په تعلیم کې وکړان والا شاء الله کو خو خدای الله لا ان ندکم تجلی کې وی چولی و تاسو ان الله عزیز نا کیما یک ان الله غاله حکمت والے سپغم حکم نه نکای المشرکاتو هغه خلکو طرف په ولیونه کې چراوی باقیده کې شرک پروت دی بدعات په کې پراتی دي بديري په کې پرتا ده اغوي سره ګورې چرتاس په ویونه کې خور لور ولا ورن کې دا غوي نشرد جن کېونه کې هات شي او ستا کار به موږ untب شي ولا تن کې هول مشرکات دي وې نکام اورګي مشرکان نه را خور لورا جن کې حتا يؤمننات دي ایمان راوي ولا امات المؤمنات خامقاوین زموينه خيرون غردام مشرکات د مشرکینان ولو آجابت کو مگر کو خونده کی تاصلا داغی حسن و ماله یو طرف دا مشریک خده دا خیسته دا مال ورسره دیر دی بل طرف دا یو مومن جینه دا او وینز دا داغی دا سر نیکاو که مشریک سر نیکاو نکی گوره زکر جن بدن لطبا کی که چر تبچه دی وشه نو جن دی تبا دی جن دی طبا پا دیده دی چه آغا بچه بدا آغی سر تربیت بود لکی او دایي تربیه ده ولا کای؟ چاغه به باباله کله بوجي کله به بندونو لا بوجي کړه تعويزونو لا او غاله ته به ولدا پټاي له او دا بندونو او کله بويي زه باباله زمو بعد ميري په بوګي او کله بويي بل باباله زمو هادي اوسانه خو زه ورختاګه خوندانولا سوبي اس پتال ته او دا کله به يو باباله رواني او کله به بل باباله رواني او دا چې به ووي چې ووي په بو مي اته تو هی تر تر کای کی چمکو بچار لتا وا کی جونبلی تباشی گرے اچر تہ مشرک خزا ون کی بی بیرا خزا ون کی ککینو د خپل ځان مناسب وکم علم دیکړی عالی مجینو کا دیندار وکا کالی منی دیندار وکا چې جون دی ور سره تیریږي تا په قدر او تا عزت او تا په حیا بووی هی ولاتن کی ول مشرکینا ونی ګا مور ګوی مشرکان لژنه کوي حت ایو مینو تر دي ایمان راونی ولا عبد المؤمن نو خام خام ري مومنا خير ان من دي مم مشرکین ده مشرکنا ولو اجابکم اگر کن هران کی تعالی تاسولا را حسن او ماده داغي دا سړي یو سره ري مالدار دي مشرک دي خسته دي عقل چرته نور ورنکی ګوره زګا جون میتاباشي او نور باندې بیا پس روح سرګو جاړي خور ولا چرته بیاو پس روسترگو جاڑی و تا تا و خیره کئی او جن بیتبا شی او بیاوی تا تا و یادی و خیره بدر تا کئی جن بیتبا کئی دی وجه نمور که مشرک لا خور لورو الورنکی چرده یو نق غریب و گورا مزدرکار و گورا خوچی دینداروی دا علموالوی اغلی ورکا چستا دا خور و دا لور ازت بی پکی اولا ای که یدو نیلن نارا دا دی ای لقص دا مشرک لا خور ل دا خلق را بلی خلق ورطا ورطا تاسو دے تاسو با ورطا دن نکی زان سرا واللہ ویدو الالجنة اللہ الله بلی خلک جنة تا والماغفرات دیو بخن دا بیزنی بخبل حکم ویبینو آیاتی بیانی دلائه القبل للناس خلق دال اللہم یتذکرون خام خاش دوی پن واخلی دا چه اللہ بیانی دید پارا چه پن تی واخلی اسی مشغول تیان دا ها اوم قانون زکر ن اي انا فالح المننوا دا کارون من نشي چراغينه الله منه کړي ويسالونك عن المهيضه تاسو کي ستانه بار د هيڅ کې قل هو اذن ورته ادا ګنده فات ذلن نساء لری کي خذل را په المهيضه په هيڅ کې په هيڅ کې چرته خذي تر نه دي کته نه کې او دې ور سره نشي نا هغه ذو ظاهيري په ليتي د اپس دا جامي هي شي او ظاهری په لتي راغلي دا نه صرف غي نا سره په بيماري کې ور سره مې يوځه کېږي خو راځي کا ور سره کول هي شي مو چې مشرک شو ظاهر باطني دواړه په لتي شو هغه بالکل لري کده ځان نه ولا تقربوهما زمان ګوстаў فرمایل يزلي شيخ القران نور الله مرقده یو دکان کې ناز کوتخانا کې سپینټوبې په سروا يو دمو لیان رالل چ څنګه غاراله او شیخ رحمت الله علی کتاب کتب خانہ کې ناز ته ا والا سر غ مليان ملاو شو ا مليانو تویدا پنځ دیر مولانا دي موږ ښاغه دا وی وی او دا ني نا وی نب... یوکل نه سلام نه لاس نه بل ز تهذیب او اخلاق یاد نه وی نو یې سم د چې دا ته ولی مو ته ذلی شې وي. ای ما ارتوی چې بس دې راتوی چې مو ته ذلی شنه. موږ خدای درته څنګه ویلی، خدای راتوی چې مو ته ذلی شنه. ادرچی او القران حاضر جوابو، نونو د ملک وخت یې راول ډیر ګرانو. انګريز په دې ملک او مشرکان پیرانو ناکار مليانو قسمه کې زم ددقي وي. وخت یې راول پک ګرانو دا ا نوې خدای را ته ویل چې متوزيلي شنه وي خدای درته څنګه ویل دی قرآن کې ویي يسالونك عن المهیذ قل هو اذن فاتزل النساء في المهیذ دا ګنده فاتزل النساء متوزيلي شه د خوزونه په هیس کې نو هغه ورته ویلي ها وه چې متوزيلي شه د خوزونه په هیس کې نو استازونه دا تاسو کومه چې دا هیزو بعد خود په اختیار کې د کنه وینا دا خو دا په اختیار کې نه دا بيماري خدای او اختیار نه ویخه دا به دا تاسو اختیار کی دي کنه یو یزمون اختیار کی دي ویخه خدای دا, دا ویلي اختیار وی اختیار وی اختیار... غیر اختیاري بيماري په چارال ده غنه متوزلی شه نو په تاسو اختیار بيماري راغله دا, دا, دا بدعت هو نو زه تاسو نه متوزلی شه مانه صادره له هټا کی دا سړی دي تا کې دا لاړ او تستېبل ما تذلون نساء في المهيد لريشيد خذونا لريكي خذلرا في المهيد فهز كي ولا تقربوهنا من ديکيږي دا تا يا ذورنا تر دي شي پاکي شي و اذا طهرنا كل شي خ پاکي شي فادوهنا رد کوي من هي سمركم الله دکم زهنا ژوند کوم کوي تاس تعال ان الله يقننا لا يحب التوابين من کي توبايسون ګسرا و یہیب المدتطهرینا امینا کی ځان پاکونکو سره ان اتم قانون مقصد الجماع د جماع مقصد پیژنا مقصد زنده‌پارنی کیولانه ک النساء و قم حرص لکما خذ تاسوزه د فصل لیس تاسو فات وحرصکم راتلک وی دې د فصل ته ان ناشې ته به کومه طریقې استاد خو غوی د فصل زی تر راځ او فرض ته مر زمانگ استاز فرمایل و شیخ القرآن نوور الله مرقدہو میاں والی کیو اول تا حسین علی رحمت اللہ علیہ سرہ وشتالب ور سره او بیا یوزیو اوپاگی کې مختلف فرقی ویشیگان بریلیان قادیانان پرویزیان قسمہ قسم دلیوی حل او البته حسین علی رحمۃ اللہ علیہ ډیر شاګردان لګیلو خو هغه به زر راو تختی دل زکه هغه به اعتراضونه کوله غفیرقو د شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ ولېګ چته بهالتہ دا قرآن بیان کړي د قرآن درس وکړي نو شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ لاړ ځان له یو बैठक په کرایې باندې واغستو جمعه ته چانه پریخوړو یو زلی وی جماعت تر تل اون اغا جماعت اغا خلق وینزل او چه ده تا وابلا را غلی ده. جماعت ها وابی تا با اغوی وابلا ویلی. وی جماعت پلید کرده رحمت اللہ لیبا او بیٹک یو سیده او یو چوکو آئی که بیان کهو. یو زلی کې بیان کهو قرآن ویلی. او پتندی وی نراروانی ده و خلقو پکان ویشته. پدې کې پولیس راغې هغه ورته یوازې کې کنا وینې بس کوم څه کوئ وینې در باندې روانې دي وې چې څه کوئ مې چې بچلېږي وې مله کتاب او کوچلې مې ها پدې کې אביه پولیس تم پتاولګېل چې دې خنه بس کې نو جیب کې یو رميال پروت هغه را وښته دلې ورکه شریبانه تندې پاک وینې پاکوم لريشه ها پولیس پک بلولاته نه پاک او وینې تیر دي او مصلے کوله بهټکه وی خپل خرچم کوله خپل خرچ کورا کو دا مصله چې چا کړی را نو اوی نه مال ته مال ویلی دی نه ځان ته ځان ویلی دی دنیا ته نومر سيته لری ها چې کله دا بیانې کو دا غې نه بعد بیا خلکو یو را دی شیخ رحمت الله له ته ویلې چې خیر دی کدی جمعہ تا راضی نو رازا و دسلا ودان نه و جماعت ننځي جماعت په لې تي نو دومره آزادین شو چې صرف د جماعت پاغسته ان کې به کې نه او دن ما اودان نه نه شمله نه ځین کې بیا نه ستما سملګری راځو د می قران ویلي چې قران مې وی چې کمه ډال وا یو پیراغوی تیراز کړو یو دوه مې زل تیراز تاغوینه دي جوړ شي بیا تاسو ته دیلې مخه بیا نه دی راغلی زه کته مخاطب ته چې سولر نه تاسو کړیو ما زه نه تاسو ورنه کړی نو هغه تا ګورم کله تیراس پښې کې دا چې جواب لور کا چې بیا ډو خله نوازی او دا چې بیزته کا په اعتراض باندې دا چې جواب لور کا چې ډېر مخه لن راضی او چې کم سره در نه پاد د او کې وزن پوي نو هغه خو په طریقه باندې پوي کا په نرم انداز کې پوي نو چې کم یو براغه له اعتراض یې کړن زم تبياني دي جوړ شي يو فروزير آغه او ما دازه ويلي نساوكم حرصو لكم فاتو حرصو من ناشيتم آغه ترازو كو وي منغ آسي وايو چه حدیثو ضرورت نشتا او حدیث منل ندي پاکارا و قرآن منل پاکار دي او دا دا دي وجنا چه قرآن كي اللاوی نساوكم حرصو لكم فاتو حرصو من ناشيتم چه سنگا تاز تازق وخي قشانور ترازهي او و و حدیث کې رازی نبی اسلامی چې څوک د شان راځد لکه نوځته نه بریمه نو دا حدیث او دا وي ان اشیتم په مېز کې کوم اختلاف دی نو دیو جن موږ چې حدیث منلو ته ضرورت نشته وي ما ورته وي چې تاسو چغار یي اول می ورته تفصیل او په غوغه تیراس کې میراگیر کولو وي ما ورته وي چې تاسو چغار یي چغار تاسو چې تدلید لیدلې ده یو شی چې ورته د اځخ ګرځې داسې تاسو کې دا سترګې باندې ځان کړی او دا یو ورته د اځخ او لاسرګا راقیر راقیر ها دا چاګر مې تاسو چاګر یو شېر ته تاسو ښکاري یو استاد هغه شاګر ته وی چې واه کراوله نو چې لار نو په میزبانی یو ګिलास دوه ګिलास پرات یو ګिलास واخته دوه ښکارې بدن ناګه سوچ کو چې کني اورا واخلما نو نه راځي ته تیر کا استاد ورته وی ولې لکه ویجیتل ته دوه ګिलास دې کم اورا والم وی یو ده لکه آغاوی نه دو دی جی ما تا دوقت کاری دو دی وی نه یو ده وی بزخرا چه دو دی نه دو دی وی چه زد دو دی نستاز رتی راشد آگا تاوالا او یو پکانی باند پده گا تا چې و چه ماد شی و ده آبل چه کم پاتی شما غرابلا او گاته آغا گلاس لر اپری خود ششی گلاسو نو گلاس ماد شو نو چه آغای یو ماد ش آبل پک د بانده نفکاری در انا را ته ډیر و خلتا ناستو ملامتو مستاذ ورطوی ولی لکا روزا انا راوتو مستاذ ورطوی ولی سی چه لیو جیا خوی یو وی مادر اوی تاسم یو شه تاس تا دوخ کاری او دا خبره الزامی جواری پاگه اغیل ورک دا و داسی و لورک جراغی خلا ماتا کرا نساوکم حرسولکم دیا ته لاوی چی نصاو کوم هرڅولکم زه د پسل تاسو به غی طرحی ان ماشه ته پکم کیفیت چی تاسو غوړي ان به کیفیت د پاره وې نو کیفیت د پای خود لې ده چې په کومه طریقه تاسو غوخې نو کتره د ګورنا پیدای د شان پیدای نو کتره د شان راځه چې دای ورته نو دا یو ته جیبي کنځلو اغتا چې دا خبره ووري دا نو صدر ته لاسګړي او درځي ورکوې دا اوسله بیځته کوي بیا پاک تر ابنورا غلی او لا له تقیدن حدیث او حدیث او اختلاف نشری ان نره کیفیت دو پار راجی نساء و कुमार صلو کوما قد استاسو زید पजल استاسو دے وا در هر ص کو مراد لگی فصلتان ان اشی تم سنگ استاسو کوئی وقدمو لانفسکم مخکی زانه لرا دنی ک اولاد نیتو کی چا لانی ک اولاد رلا راکین یاد زند صفائی چ اللہ ما پاکین قلله اوې دالهناوامو پوشيیان نه کو ملاکو چې تاز مخک ک کدون کې الله سره بشر مومننی او ې ورک ممنانله نه هم قانون چې کرکي تاظیم د الله و کوي کمکون ک چې د الله تعظیم دېږ حاکوران شي اوقد اروونه کروه ک اصلله را والله ترګان ک اصل را وله دانه چې قسم ک چېروغ به الا مdal ka we ro gara walai da ko koor ki ro gara walai bar ro gara walai aw قسم alla num dal mager da we che qasam الله zabadan ko mudabun ko wala tajalullah mager da we alla la ora zatan kha li imanikum de par da qasamun sta asu anta barujniki banagoma wa taquta qaba banau wa tusli islaban kawai den na ji pamen dakhal ko تقوى بنکی نیکی بنکی دویم امانا انتبر رو دا چیزان نیک نیک که زان تقوى دار تقوى دار که چیزا ما غفل امن بعدی منس کی گی زان اصلاح دار اصلاح دار که مسلح ثابت اے اویس نکی اچی قسمو نکری واللہو سمیحن علیمو واللہو ریدون کے بالله لا یو آخذ نه چې تازهو لر الله په خطعد زرهباره د ته مون ستاازو کې واللااکې یواخ وکومه لیکن نږ د تازهو به معکهه سب قوب کومه پزه چې کړړ ن زلوو ستاازو والله او غورو حالی والله بهون کې سبببر ناک دی خط قسم دیکری دی په درروه باندې خو ختا شوې په کې قدن دی نه دی کړی په الله ننی چې خو که په درروغ د قسمکری او قدن دیکرې دا حرام کار دی لِلَّذِينَا يُلُونَا مِن نِسَائِمَا دالسم قانون ذكر كي ده إِلَى او دا ده يو سو صورتو نبی دا ده چه يو سوڑی قسمو که قسم نهزه با خذتا پینزه مياشتی ننیز دیکه که ما دسالور مياشتو نه زیاده موده مو قرار او دریم دا چې قسم وکړم چې قسم دې به خدای تسللور مېشت نه نېږي ګم او دریم دا چې مو دې مقرر نکړه چې سومېشتې یادې کړې خدای چې قسم دې خدای تبه نه نېږي ګم اړو وخت یې ونه او, او دریم صورت یې چې د سلور مېشت نه کمامو چې قسم دې خدای تبه درې مېشتې درې نیمېشت نه نېږي نو داکه ما مو دې چې د سلور میاشتونه یاد کړی ده نو کده کې دې کې دې قسم پوره کین اوم د ته اختیار دې او که قسم نه پوره کړي قسم نه ماته یې یا قسم, قسم مات ماته او خو دې ته نې نو خو دې طلاق هم نه دا او د قسم کفاره به ور کوي او که قسم یې پوره کړه نو پد باندې خو دې طلاق نه دا د 13 میاشتونه موته کامه دا او که چری د سلور میاشتونه زیاده مو دې مقرر کړی یا مو دې نه د خودلی او دی. قسم نه کړی دی یا سلور میاشتې مقرر کړی ني نو دې به قسم مات کې به به سره دې ملاوي شي چری دې قسم نه میرم نه ماته یو سره نه ملاويږي او سلور میاشتې پتیری شي زیاده پتیری شي په دغه طلاق دا لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ الْعَذَابَ فَارْدَعْكَ سَانُو چې ودډا دکې مې نسایې دې بیاڼو نا ترابو سوې انتظار بکې اربا هټې شورین سلور مې آشتې پاین فو کجری راو ګرځېدل لسور مې آشتو کېدان پاین الله غفور رحیمه مې شي ګال لا بكون کې مهربان دې و این اعظم الطلاق کجری قلبې او سلور مې آشتو نه زیاتمودا هغه پورا الله دې شي ګال او ریدون که دی والمطلقاتو یطرب بسنا او طلاق لیشیوی خزی مطلقات که دا علی فلام آه دی خارجی دی ماهود پا دی سرا آغا خزی دی چه آغا حری عذابی خزی بی طلاق شیوی خزی بی او دا حمل والا نی پا گیر بانی حمل نی آغا دی مراد دی والمطلقاتو طلاق او طلاق شیوی خزی یا طرف بس نا انتظار بکی بے انفسی این ناپزانو نوبانو صلاح ستا قروع اندری حیزان وَلَا يَهِلُّ لَهُنَّا او ندی روا دیل رائی اکتم نا چھو پڑکی ما خلق اللہ اگر چھ پیدا کری اللہ فی ارحام این ناپر احمونو دا دوئی کی دویل دا روا نیر چھو دا کو نا یومین نبی اللہ اکدوی ایمان لری پا اللہ والیوم الاخر او بورا ضرورتا و ابو علدهن او خوندان دبی مخینی خوندان دبی اها کو ډیر لایق دی بیرته نه په واپس کولو ده خزو کی بی ذالکا په دغه موده کی ان ارادو اصلاح را اراده دوی د جوړ جا نی کدی بیا روښیوی بی نو بیا واپس کېرې شي خاونتان او رو غیران او خفقان یو بل ته معلوم شو سریم پویږي چېرخه په بیبی میوا ازمه طلاق ورکم ولاهن نه دی خزو هغهونه نه په شان ده عليه نه چې په لغځه باندې به مارو به په هغه طریقه سړي له هغونه دیخذلره د خځي حق د دقیق هر ساعت دا نشي د خځینه دیویند جوړه کړی دا او غوجل په غرضه او ظلمونه بګین نه دقیق بل حق دی الله به درنه ده ته پوس کوي ها دا خځي د مور په لار دا وی کور ته ته په درانه سرګه باندې ګورا دان چه تراغی دا کور دا پا با تا په بد استرګ باندې ګورې اګوی تاسو دې ویني رشتہ کړې ده ها ډیر په درناسترګ ورته ګورا عزت یې کوه قدر یې د خځې خپلوانو ته دا د انسانیت خلاف د جسړې د خځې خپلوانو ته بد ګوري زګزناورم اګویم ده خځې او د اګې د مورو او فلر سره خیال نڅدی نو چې سلام د زیجی نهه کې انسانیت پاتې شي بیا حضرت اسماء حضرت ابو بکر رضی الله تعالی نهو بد خپلې بیبي بی اوجی سفر کرے بات نو جان سر بی بی, بی بوتلا نن کو پختانوں کی دالو بولی دلا دیشرن تا گور یو گور خزی تر روان دے سر کرے بودی ما مطلب دا چی پر دے سڑے دی بوزی خیر دے ا خپل خاون ور سر نه دا پختو معاشره کی ډیر گنده خبره ده خود قرآن معاشره کی دا ډیر پلی ته خبره چی پر دے سڑے ور سر لیگی بل سو لی ور سر لیگی چراغ سر نه کی کی ور سر لیگی او خاون ور سر زی نه دال دا شرم خبره ده عادل الله حق ورګړې دی دا قران قران الله حق ورګړې ته داګه د حق خیال او ساده شاګه استاد د حق خیال او ساده دی ولو هنہ مثل الذی دی خذل راہقونه نی پښاندارې علیهنا چې په دې خذبانی اپونه دی بالمعروفی په ختريقه خو خذو د خاون کې علم ساتي ډیر جاتو ها د پټکی خپل ته ګورم په درانه سر ګورم د پنځې خپل دا د پنځې خپل ها عقد خدې طرفایشي د پړکې خپل غاړه سړو د طرفشي والي الرجال علیه الن درجه سړو لرا په دې خذبانی درجه دا او دا الله ور کړې د مشرت درجه چې مشرت به د سړی وي ګوره دانه چې خدې بری تعویج یان موږ تا دې درجه میلا نه نه مشرد به د سړی وي والله عزیز حکیم الله غالب دی غالب دی مشورته ورله ورکړې رسړي له اسوبته د الله نه ته پوښنې وکولې چې دا مشوره دی ولې حاکیم نه حکمت والا ده دې دا الله حکمت نه ني ها اتلاق مردان دا یو لسم قانون دی دا طلاق اتلاق مردان هغه طلاق چې کی واپسی سیدا مرتان دا په دوه قسمه طلاق رجعي دا اغه الفاظ صریح دي الفاظی سری هي طرح شړې طلاق واچی یعنی د خلینو د الف... طلاق او الفاظ وزي خونياته د طلاق نيوي مداخله په د باندې طلاق را اځیو جر کې نه اې او په جر کې ګپ لګي